Коли жін потім обмивали, то нарахували одинадцять дірок від ножа. Хати чогось не вчепили, але підпалили церкву, а вітер розніс вогонь на всю центральну вулицю. Тепер грійтеся. Відколи забрали Ганю, маму хапало серце. Вона ставала жовта, як папірок, і сідала. І зараз тихо сповзла по горісі, наробивши нового клопоту. Поки її відтирали та відливали, дід Павло сказав собі підніс. Треба буде звідси їхати. На цьому слові баба Катерина сама прийшла до пам'яті, ще при заплющених очах, але зовсім чітко промовила. А діти? Де вони будуть нас шукати? Треба рятувати хоч те, що ще дається. Але очі у нього зблиснули проти згасаючого вогню, і він пішов курити люльку. Шанс Згадала, що мусить йти до Шурочки на день народження. Її поважний за віком американець, що був ще й авторитетним баптистом, робив тут якийсь бізнес, схилетаючись як маятник між Міннеаполісом і Києвом і, вихваляючи Бога за шурочку, котра, щасливо покинувши бібліотеку, рахувала роки до старості. Треба ж було їм так пізно зустрітися. Мало лишилося і тут, у новій хаті на прорізній, і там, над озером з Чорними лебедями. Тільки не показувати на мене, як на мавпу, не казати, де я працюю, скажеш, у бібліотеці. І я надіюся, що ти не збереш там півмікрорайону. Зовсім ні. І лише зібралася їх усіх перерахувати, як Тамара додала. Прилаштую Марусю, приїду, а ні, побуду вдома. Я так втомилася. Бери з собою. Ми її включимо мультики, а самі хоч поговоримо. Не потягну я дитину автобусами через усе місто. Їй так закачує. «Ти мусиш бути, інакше я загніваюся. Тебе чекає сюрприз». Знала вона ці шурочені сюрпризи, мабуть, якийсь черговий баптист із широкою лисиною в светрі на гудзиках. Але грець з ними. До шурочки справді звикла і знала її півжиття. Навчилася не помічати її нескінченну балакучість, бо часом навіть не чула жодного слова. Вони з баптистом і зійшлися за цією пристрастю говорити, і любили слухати одне одного до самозабуття, мовлячи то по черзі, то зразу вдвох, паралельно, чудово притім чуючи одне одного, тільки він говорив удвічі повільніше, а вона тонко й дрібно, як стара платівка на помилковій швидкості. Схоже на те, що гостей там майже не буде, бо Баптист виявився скупуватим і рахував кожен долар. Шурочка якось із ним боролася, але вже ж теж трохи навчилася арифметики, тому зайвий шмат у горло ліз не завжди. У просторих трикімнатних вичищених апартаментах, де було обмель меблів, багато простору і трохи еклектичних картин, вже сиділи кумай з чоловіком, котру Тамара знала, ще один повний американець, як поляки кажуть, свинський блюндин, у чорному костюмі старого зразка. Чекали ще якогось бізнесовця із дружиною та шурочину тітку із виноградаря, що доглядала за квартирою. Бізнесовець запізнювався. Утративши терпець, розлили шампанське. Біля Тамари прів, долаючи розмову, жахливо калічачи українські слова «пан М». І мені не розчула. Тому Тамара часом переходила на англійську, від чого дещо злинялі сірі очі гостя наливалися шаленим вогнем захоплення. Він підсувався ще ближче і аж пашів жаром, як кахляна піч серед літа. Рятувала тільки кухня, і вона пішла, нібито підмінити шурочку. Тома, ти не дивиш, що він трохи старомодний. начистиш, ж то вже не проблема, але у тебе є шанс. Це ти називаєш шансом? А що ти хочеш? Тобі за тридцять, і ти з дитиною. Ти вже вибач, але ж так воно є. Шурочко, дай мені трохи відпочити від шансів, добре? Та кожна дівка за ним полетить. Ну хіба тобі не набридло жити на тих виселках? О, виселки були болючим місцем, але у двері вчасно подзвонили, і Шурочка вискочила по тьотю або бізнесмена. Вийшла на друге, бо Шурочин-Щебет змішався із лухим чоловічим і війну по залі. Майже навздогін задзвонила й тьотя, видно таке близька рідня, говорила безугавно, шарудячи целофаном, влетіла на кухню і тоном визволительки скомандувала «Ви вільні, дєвочки, ідіть гуляйте!» Тамара, прихопившись свій недопитий келих, увійшла до зали й отетеріла поруч із баптистом,